Місяць прорвався між хмари і освітлив темну хвилю, яка стрімко накочувалася на сонну орду. І одного погляду вистачило Саїд Мурзі, аби зрозуміти, що зупинити цю хвилю неможливо. «За мною!» – заволав він і, нещадно шмагаючи коня, помчав у темряву, подалі від того, що зараз мало щенитися заголосило, завило стійбище, сотні стріл з підпаленим жмуттям полетіли в шатри вельможних ординців, і ті спалахнули мов свічки. З просоння хтось підкинув хмизу в багаття, і воно освітило гурт бранців, що збилися за возами. Зголосінням схоплювалися зі своїх належених місць татари, кидалися туди, де мали пастися їхні коні, але коней уже не було. Частину табунів Байлем погнав у бік дніпровських плавнів, а решта коней, на яких сиділи козаки, чвалом накочувалися на своїх колишніх господарів. У мерехтливому світлі багать кривовим полиском спалахнули вістря шабель. Козаки широким вілом прокотилися стійбищем з краю в край і розвернули коней назад. Степ затопили крики поранених, та кінське іржання. Проте татари, звичні до всіляких несподіванок, почали оговтуватися то тут, то там спалахувала люта січа. Кілька сотень ординців згортувалися неподалік від возів з полоненими, і сутужно довелося б козакам, якби не бранці. Розрізавши пута, вони хапали, що трапляло під руку, і кидалися на ординців зі спини. Димко Манюня на мить зупинився, щоб витерти під щола. Зненацька хтось вихопив у нього з рук кохану довбню. Димко лише встиг помітити, що навколо голови його кривдника розсипалося довге волосся. «Схожий на канівецького попа», – промайнула думка. Звідкиля він узявся?» «Гей, дядьку», – гукнув було Димко, проте одразу присів, щоб не зачепила його власна ж довбня. І поки Демко виламував дишло з найближчого воза, за канівецьким попом і слід прочах. Затято билися татари. То один, то другий, набачивши щелину між козаками, поодинці шмигав у темряву. Коли зійшло сонце, на полі бою залишилися самі козаки. Окроплені своєю й татарською кров'ю, Підкидали у повітря шапки, обіймалися і кричали так, що можна було подумати, ніби починалася нова битва. Один лише дід Кіпчик намагався зберігати спокій. «Ну чого, бо то я так ржав!» – докоряв він Ливкою Заярному. «Ви що, жеребці? Це ж лише краплина від усієї орди!» Прищемимо хвоста всім ординцям, отоді репетуйте, скільки влізе. «Ей, діду, ну, ну чого ви такий?» – відказував збуджений Ливко. «Це ж ми вперше побачили татарські спини, розумієте? Вперше!» Поміж козаками ходив Димко Манюня і заклопотно напитав. «Ви попа не бачили?» «Якого попа?» Здивовано озирався на нього то один, то інший козак. Та того, що мою довбню поцупив. І йшов далі. Нарешті він побачив свою довбню. Вона лежала біля столоченого ожинового куща, а під кущем сиділа, опустивши обличчя на коліна, довговолоса людина. «Ти диви! Кофту нап'ялив!» – здивувався Димко. «І спідницю!» Тю, коли це він встиг? А вголос зажадав. Гей, дядьку, ану, віддайте мою добню. Людина підняла змарніле обличчя, і Димко аж заточився з несподіванки. Це ви, тітко Мокрино? Та як же це? Ізненацька Димко заволав так, що аж коні схарапудилися. Саньку, де ти? «Твоя мати знайшлася!» І ніхто не звернув уваги на величезний гурт корів, що збилися докупи і глухо ревіли від запаху крові. А коли переможці рушили до плавнів, череда подалася слідом. Вів її здоровецький бугай. Він ішов попереду так поважно, ніби був непростим сільським бугаєм, а принаймні коров'ячим ханом. Зненацька бугай звернув у бік і подався до грицика, який гарцював на невисокому татарському конику. Підійшовши ззаду до свого колишнього хазяїна, Петрик коротко ревнув і легенько штовхнув його в ногу широченним лобом. З несподіванки хлопець по-заючому зойкнув і пустив свого коника в чвал. Проте за кілька кроків отямився і вигукнув. «Та це ж Петрик!» Так, це був Петрик. Нарешті і він став козаком. Хоча й за татарської допомоги. Корів вирішили відігнати у вибалок за найближчою дібровою. Ну, хай поки що там попасуться, – вирішив Вервезуб, – а тоді видно буде. Жінок у таборі не тримати Скільки загинуло татарів, ніхто не рахував. Але ті, хто на чолі з Остапом повернулися з далекої погоні, хвалилися. «Бито гординця!» «Як тої полови! Куди не ступиш, там і лежать!» Порятованих бранців хотіли відправити назад негайно, проте чоловіки запротестували. «Нічого нам там робити!» – заявив один із них, кремезний Юхим Затірка, на якому не було, здається, живого місця. «Залишуся у вас!» «Волію хоч трохи віддячити тим, пройди світам!» Жінки, а їх було понад сотню, звісно, хотіли повернутися до своїх домівок. Проте вони були такі знеможені, що дід Кіпчик вирішив трохи потримати їх на острові. «Паша у нас гарна», – сказав він їм, – «попасетеся трохи разом з чередою і йдіть собі куди хочете». Серед бранців було з півсотні дітей грицикового віку або й молодших. Вони одностайно вирішили навіки залишитися в козаках. Проте, на їхню думку, дорослі не зважали, і хлопці люто заздрили Грицикові санькові, котрі час від часу пролітали повз них на своїх коненятах. Козацькі роз'їзди постійно пильнували степ.